Godmorgen og velkommen til you Investor morgenheder det, det er fredag den 21. oktober, og denne morgen starter vi ud med Elon Musk, som vil sætte gang i en stor fyringsrunde hos Twitter. Derefter ligger vi vejen forbi Snapchat, hvis aktie faldt kraftigt i eftermarkedet. Vi skal også høre om det amerikanske S&P 500-indeks, hvor der er meget få grønne handelsdage. Og så skal det handle om F.L. Smith, som opjusterer forventningerne. Du lytter til YouInvest og Mit navn er Sigurd Pedersen. Elon Musk vil fyre 75% af alle ansatte hos Twitter. rigeste person er i færd med at overtage det sociale medie Twitter i en handel til 44 milliarder dollar. Og når han har taget kontrol med selskabet, så står den på kæmpestore besparelser. Det er fra Washington Post fra unavngivne kilder og interne dokumenter. Musk, der også er topchef i elbilproducenten Tesla, vil nemlig fyre hele 75 procent af medarbejderstaben. Stortallene til skal mere end 5.600 af Twitters nuværende 7.500 ansatte altså ud at finde et nyt arbejde. Ja, fra Twitter og så videre til Snapchat. Aktien i Snap falder med hele 22,9 procent i eftermarkedet torsdag da selskabet bag det sociale medie og beskedtjeneste Snapchat har skuffet med den svageste kvartalsvækst nogensinde. Omsætningen hos Snap steg med beskedene 6% i tredje kvartal til 1,13 milliarder dollar mod ventede 1,14 milliarder dollar. Det justerede overskud per aktie blev på 8 cent, hvilket ifølge Bloomberg også skuffede. Det amerikanske hovedindeks S&P 500 har registreret det laveste antal dage med plusser i næsten 50 år. Det viser en opgørelse fra LPL Financial ifølge Bloomberg News. Ikke siden 1974 har indekset haft så få grønne handelsdage, da kun 43,5% af dem har leveret plusser. I 1974 var det kun omkring 41,5% af handelsdagene, som endte grønt. Det år tabte indekset ca. 30%, og året var præget af recession, høj inflation og oliekrise. Ifølge LPL Financial tyder statistikken på, at investorerne nu indregner en pessimisme, som er på niveau med finanskrisen, dot-com-boblen og den store depression. Det amerikanske aktiemarked, målt på S&P 500, er i år faldet med omkring 23%. Ja, og så fra USA hjem til noget, der ligger danskerne lidt mere nært måske. F.L. Smith har efter overtagelsen af TK Mining gennemført en analyse af virksomheden. Det har fået koncernen til at opdatere sine forventninger til regnskabsåret 2022. Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen. Hovedbudskabet i forhold til prognosen er, at salget i år bliver højere end ventet, mens indtjeningsevnen bliver ringer. Det skriver MarketWire. F.L. regner nu med en årsopsætning i intervallet 21-22 milliarder kroner mod førhen 18,5-20 milliarder kroner. Og om det får indflydelse på aktiekursen, det kan du selvfølgelig følge med i inde på youinvestor.dk. Og så var det ellers de nyheder, jeg havde for i dag. Du kan som altid lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Og så skal du ellers have tusind tak, fordi du lyttede med.